Fai, ikusten dugu xaale sozialetan, informazio guneetan eta Estatu Frantsesoosoan badela mobilizazio bat euh, unibertsitate gusietan eta hortikaratago ere euh, zerbitzu publika ankitzen duten gauza gusietan badela mobilizazio bat, eta pauen ere uh, ba, zela mobilizazio bat, eta apentsatutugu uh, bon, bai honan, zela fitxik eta garrantzitsua zela bedaren ikasleak informatzea. Bidal lege horrek uh, zerpreztatzen duen elduden urteetarako guretzat, baina gure ondotik elduden entzat bat ez ere eta ara, lehen asmoa hori izan da uh, asamblada horoko jarekin informatzea kasleak bidalegea uh, horretaz eta ikustea ere ea presgiren uh, mobilizazio baten uh, sortzeko bai honan. Unibertsitatera asartzen altzira edo zein uh, basoa behar da bakarrik eta uh, da tokibat nun jakintzak uh, be, eskuetan dituzun espiritu kritiko bat sortzen duzun ikar, fain, idekitzen ziren uh, be, munduari edo zein eta hori ez da beste izaiten al, zerbitzu publiko batean, eta bizkik garrantzitsua da horren uh, atxikitzea, eta deneri uh, unibertsitatean txartzeko aukera emaitea. Bidal-legearen selekzio horrek egiten du, ebe liseoen artean badela konkurentzia, eta beraz badela badirela liseoak, fe, liseo batzu besteak baino obe ikusak izanen direla, ikaslean artean ere, uh, basoaren erreformak eta abar sortuko du, uh, dezoreka bat uh, ikaslean artean bat ez ere progatua da, uh, maila populareko ikasleentzat zailago izanen dela unibertsitatera heltzeko eta orduan be, bilakatzen da gauza etxibat unibertsitatea kasik eliteari bakarrik emaiten dioena aukera be, zerbitzu publiko hortan lehen zen zerbitzu horretan sartzeko. Elburua da batzea, beste euh, mugimendu Be bai ikusiz ere horoko gehan zerbitzu publikoak dela sncf edo hospitaleetan edo hainbat gauzetan. Ikusiz badela hor mugimendu bat sortzen ari dena, fea ba, sortua dena eta ari dena be, garrantzia hartzen. Uh, interes da bistanda gainera uh, be, baiona bezalako tokietan eta beste tokietan ere bate egitea. Eta badakigu, be ara uh, konvergenz delut hori be behar eskoa dugula eta izan mexdugula haini ez koorki segatra da astaskenuntako bilkuratik ekintza konkretuak oraino ez benan bidean dira E beh, hor jadanik bat dugu uh, bihargoizean UPPako uh, presidentea etorri beharada bestalde egiten ari den, uh, egin den UPParen uh, strukturaren behitzearen aipatzeko eta beraz hor jadanik daitu dugu be, ikasleak or, or, bilkura horretara urbiltzea uh, informatzeko ere eta be, ikusteko bai kampusa kampusea uh, zeri lotuaz daion, zer jartzen den, zer jesten beste bilkura bat daitu dugu uh, bihar horren uh, batean uh, bilkuraren ondo presidentearen eto jeraaren ondotik eta hor, bai, Azteko ikusten zer uh, uh, egiten aldugun uh, ea lehen denbora batean izanenda batez ere uh, informazioa pasatzea komunikazioa, komunikazioa lantzea eta gero, bai, ikustea zer gaitik ez uh, uh, akzioak egitea eta ara. Lokuxa aurre ikusiada? Uh, ez momentuz ez, ez dugu uh, ez dugu, uh, ez uh, Fain, momentuz ez dugu tresnik hori egiteko eta helburua litzateke jadanik behez tabaida baten sortzea, erakasleekin, ipp lan egiten duten pergitsunekin. Momentuz bat ere, baina gona dugu ala ere bisibilitate batukan. Pentsatzen dugu Momentuz, pasatzen aldela beste, beste tresna bat zuetatik.